Віта відпустила, він кинувся на неї. Обличчя було, навіть у темряві вгледіла, закривавлене, схопив за плече. «Щас місто любві умроз, сучіще!» Віта скрикнула, він повалив її на сніг. «Любов на снігу буде, прямо здесь!» Та від будинку вже біг Едик, копнув нападника ногою, тоді підняв, легко, як шкідливе щеня за комір, і вдаврив з усього розмаху кулаком у лице. Нападник впав і не ворушився. «Едю, ти що зробив?» Нічого, оклемається, такі падла живучі. І піднявшись із за мету, віту. у тебе все хокей? Ага, я тільки злякалась. Тоді ходімо дзвонити. Я обміняв трояка на двушку. Налякав, але обмін хороший. Три копійки на дві? Три рубля на двушку, засміявся він, дуже вдалий обмін. Овіти все тремтіло, і коли я йшла до, буди, до будки, оглянулась на тіло серед снігу. І коли набирала їхній номер. Ойвіточку, де ти мати? «Я у Тоні, я заночую у Тоні, тут нічого не ходить, добре?» Мама дозволила. Пекло піднебіння того обману, а поруч стояло і гріло подихом її другу руку із залізною квіткою в ній, її кохання і щастя. Щастя, яке гріло її цілих чотири місяці. Не тільки гріло, палило до знемоги. Біта бігала на лекції, а після лекції ввочалась до нього. Якщо він був е, зайнятий чимось своїм, казав – «Друзі, яких треба провідати, справи, якісь доручення, Віта і дівчата?» «Він. Усі дівчата, крім тебе, цієї зами померли». «Мама, ти стала приходити пізно, Віточко. У тебе, у тебе є хлопець на червоній. Це нормально для твого віку, але я хотіла б знати». Віта не могла збрехати. «Є і поспішно. Він дуже хороший. І гарний, так. Однокурсник, ні. Гаразд, колись познайомиш. Обов'язково мусю». Віта затремтіла. А що, як мава знає, хто такий Едик? Якщо вони, якщо він. Якщо поєднають долі, мусить дізнатися. Дізнається і тоді. Але до того часу Едик стане іншим. Він дав слово, що влітку поїде на роботу, на комсомольську будову, або піде працювати в метробуд. Нехай, йому треба відпочити після страхіть в'язниці. Після тієї страшної колонії, де в нього з'явилися два великі шрами на тілі. Навесні віта вже не соромлячись розглядала це могутнє волохати, як ведмедик казала тіло, цілувала ті шрами, один довгий, та черкнули трохи, відмахувався, і другий, круглий, глибокий, з боку і біля лівого плеча, а могли влучити нижче, в серце, шахала світа, і знову цілувала шрам. Вони кілька разів ходили в кіно, а раз звіта затягла на концерт класичної музики, де Едік висидів, але прикидатись не став, то не для мене. І це визнання, просто визнання, без іронізування, чомусь зворушило Віту. Зустрічалася ще на тій порожній квартирі, куди чомусь ніхто не вселявся. Якось в іншого друга, в Едика вдома, коли там нікого не було. Ще двічі Віта заночувала у подруги. На прохання познайомити ближче з друзями, Едик відмахувався. «Встигнеш!» «Та зав'язав я з ними», – сказав. «Так, дещо підбив з минулого». Усе обірвалось, коли тільки-тільки зацвіли сади і зав'язувались майбутні білі свічки на київських каштанах. Коли прийшла на чергове побачення після дводенної розлуки, знову справи були, і довго чекала, дивуючись, чому затримується коханий. Ніколи такого не траплялося. Перед нею раптом вигулькнув базука. наша вам з кісточкою. Емір не прийде». «Не прийде?» Віта поморщилась. Запах, який йшов від цього чмура, що засунув руки в кишені і похитувався перед нею, був не дуже приємним. «У нього справи?» «І справа, і зліва!» – базука сплюнув. «Замали твого Еміра!» «І всю нашу щитайком пашку!» «Я ще гуляю і рватиму кіхті кудись подалі, мов на Крим чи воде шорвону!» «Ну, а Арі чи Маркізо? Сумувати тепер доведеться довго!» Зачекайте, Віта нічого не розуміла. Як це замали? Натурально. І знову ціркнув. Як і положено ментам, казав же Еміру. Два рази за один день удачу за хвоста не хапають. Не та кицька. Жадность фраєра згубила. Чао-какао, мадам. І, позастребнувши на високого горожу, зник у надрах скверу, біля якого стояла Віта, біля якого виглядала своє щастя. Що сталося, знала від Зіни, а потім і на суді. Усі ці чотири місяці Едик Емір жив подвійним життям. Ще в колонії готував пограбування квартири відомого в Києві антиквара. У колонії все похололо увійти всередині. А того дня, вислідивши, коли антиквар, що жив сам, вирушив у якесь там містечко за здобачу, забрались до багатої квартири. Квартир на тому поверсі старого будинку було лише дві. І в другій вона... вони точно знали – не передбачалось нікого. Господар поїхав у гості до сина, а його дочка – стара діва – на роботі в поліклініці. Перед тим забиралися через сусідній балкон, опустившись з даху на четвертий, а потім на третій поверх. Але один з них приходив під виглядом страхового агента. Антиквар щось запідозрив і поміняв замки. Тільки Емір і це передбачив. Майстер, що вставляв замки за великий куш, виготовив зліпки ключів. Мали відкрити двері, забрати цінні речі, а тоді імітувати зламування тих же дверей. Усе було б добре, якби не одна обставина. Передбачливий старий попросив, доки він у від'їзді, побути в квартирі племінника свого сусіда. Той же почув, як тихо відчинились двері, і чужий голос не став ризикувати, сховав за шторою. Емір і його подільник, а ще двоє стояли на стрімі у під'їзді біля під'їзду, Забрали кілька дорогих статуеток, старі персні, дві картини і чотири старовинні ікони і благополучно змились, зімітувавши виламку замків. Час обрадав вдалий, одразу обіді. Та племінник сусіда, хоч і боявся виглянути за штори, усе ж почув звертання. Емір відразу подзвонив у міліцію. А сп'яніли від успіху Емір по дорозі на ту саму порожню квартиру вирішив грабанути ще один приватний будинок. Вдалось. Однак біля його будинку вже чекали міліціонери – Кличка Емір була їм знайома. Виявилось до того, що саме їхня банда в масках здійснила напад місяць тому на касу заводу в іншому мікрорайоні. Поранили касирку, що спробувала чинити опір. Порани вправли не Едуард Емір, і грошей в касі виявилось мало. Віта була приголомшена. Тересла, мов, грушу Зіну. Скажи, ну скажи, що це неправда. Пусти, ціна вирвалась, якось наче бредливо відкинула Вітину руку.